Незвичайного, страшного. Вона все ще стояла на порозі великої, жаданої таємниці. Згодом усміхнулася ніяково, зрозумівши, що з неї злепо покипкували, і непомітно вислизнула на двір, забувши, за чим навідувалась до редакції. Азаратний релатав. Сухий, безрадісний регіт трусив, підтоптував його. Іван не тільки радо корився тій, Вибухлій силі, а й прагнув її, накликав, бо боячись тиші, яка примусила б зазирнути в себе. Вже не сила сміятися, задихався, гортаючи закляклими пальцями папери на столі, і все одно вичавлював з грудей штучні клекоти. Хтось мусив його зараз порятувати, взяти загатного від загатного і повести бозна куди, хай по хистких хвилях ще одної ілюзії, тільки б не жорстока ясність. Іван Кирилович перехилився через підвіконня та гукнув ледве не на всю вулицю. «А чи не випити нам, хлопці?» Очочвіріли від спеки хлопці. Навіть не подивувались, з нежданої пропозиції начальства полишили шахи і почали порпатися в кишенях. Але згадний легким рухом Висмикнув з гаманця, лискучий папірець подав гужві. «Організуйте, що треба, тільки не дуже міцне». Він пройшовся по спорожнілих кімнатах, радіючи майбутньому сп'янінню. Зарапіли двері, входили хлопці. Тепер він буде не сам, і не лишиться часу аналізувати власну душу. Застелили стіл газету, і гужва дістав з кишені дві пляшки портвейну, дрібно наструганий сир, банку кільки, «Томаті» і «Шмат ковбаси». Окраєць черствого хліба знайшовся в багажнику мотоцикла від вчорашнього рибалення «Гуляй вітра». Пляшку відкоркували ріжком рядкоміра, банку шилом, яким друкарка проколювала для підшивки газети. Кільку брали на блискучі свинцеві пластинки заставки. На всю редакцію знайшлася одна склянка. Її віддали по старшинству Іванові, Інші пили з пластмасових стаканчиків для олівців. Збудженому загатному все було в дивовижу. Його веселила конкретність навколишніх речей. Все хотілося робити самому. Ламати хліб, відкорковувати пляшку і споліскувати над відром стаканчики. Сміявся коротко, зворушено, широко цибав по кімнаті. Далі підніс склянку, наповнену червонястим вином. йому, товариші, за те, щоб ми...» Почувалися вільними від самих себе. Здравиці ніхто не зрозумів, але всі були зворушені урочистістю Іванового голосу. Загадний цінив вино, заплющивши очі, з насолодою смоктував кожну краплину, що несла забуття і легкість. І чим ближче було до денця, тим смішнішими видавались йому недавні болі. Він швидко сп'янів, бо пив зрідка, та й спека. Наперекір дієтичному сніданкові апетитно жував ковбасу з черствим сиром, сьорбав з пластинки кільку в томаті. Легка безпричинна радість завинута в голубий серпанок прозорості. Зараз не існувало ні тридцяти безплідних років, ні душевної втоми, тільки п'янувате ширяння над світом і самим собою. Вдивлявся в обличчя колег які вони всі близькі, рідні, гарні Навіть пошкодував, що між них не було товариша Хаблака А вони б зараз обнялися І всі конфлікти щасливо владналися Він би навіть вибачив вчорашній програш Він усім дарує свої образи, хай вони йому вибачать Це нічого, що всі існують окремо, кожен сам у собі А в них є щось єдине, спільне Поза матерією, часом, простором є душа. Думки були химерні, туманні. Реальні контури речей губилися в тітюновім диму. Колю, дайте сигарету. Він вперше назвав гожву так просто і лагідно. Колю, який милий хлопчак. Сигарета – символ єднання. біса всі слова, один раз живемо. Завтра кінець світу. Золотозубий складач, недавній моряк приніс гітару, сів на край столу, з акторською недбалістю торкнувся струн.